Прибережні зони Прибережні зони – це місце, де зустрічаються суша і море. Через припливи й відпливи, які чергуються, морський берег постійно змінюється. Вузька смуга узбережжя, де зустрічаються море і суша, яку називають літораллю – один з найрізноманітніших і найцікавіших біомів на Землі. Тут живуть істоти, які пристосувалися половину життя проводити у воді, а половину – на суші. Пляжі. Найтиповіші для прибережної зони – піщані пляжі. Через постійний прибій вони позбавлені рослинності, зате просто під поверхнею піску зустрічається безліч кільчастих червів та молюсків, які живляться крихітними часточками органічних речовин. Піщані та глинисті береги – улюблене місце харчування берегових птахів. Стрімчаки у тих місцях, де хвилі невтомно підмивають скелі, утворені з твердих порід, можуть сформуватися стрімчаки. Тут на вузеньких карнизах і в тріщинах знаходять прихисток рослини, здатні переносити солоні бризки і холодні зимові вітри. Крім того, виступи скель служать місцем гніздування багатьох морських птахів, таких як чайки, кайри та олуші. А ось тупірці віддають перевагу ретюнір у ґрунті, занесеному на вершини скель. Скелясті береги Поблизу скелястих берегів розкошують найрізноманітніші червоні, бурі та зелені водорості. Одні нагадують довгі шкіряні паски, а інші схожі на мохи. Викинуті на берег ці водорості забезпечують прохолодне, вологе укриття для рачків, бокоплавів, крабів, береговичків та морських блюдець. Калюжі, що застоюються серед каміння, також дають прихисток морським істотам, принесеним припливом. Деякі молюски, як от мідії та морські блюдця, міцно прикріплюються до каміння. Ілюстрації. На межі суші і моря На берегах морів живе величезна кількість птахів, рослин, молюсків та ракоподібних. Прибій, який обрушується на берег, постійно змінює вигляд пляжу, і живим істотам доводиться пристосовуватися до таких умов. Більшість тварин і рослин прибережної зони може жити і в воді, і на суші. Берегові птахи живляться рибою, червами та іншими дрібними істотами. Після відпливу можна виявити морські рослини та дрібних тварин. Скелясті стрімчаки – Улюблене місце гніздування чайок. На дюнах чудово почуваються різні слончакові трави. Вулканічні пляжі вкриті чорним піском, як на плая Інглеса на Канарських островах.